Умно мовив містер Шоу. На бідного містера Вавасура навалилося стільки роботи за моєї відсутності, і тут ця історія з викраденням. Пуаро поставив іще кілька запитань. Я бачив, що він хоче з'ясувати, наскільки близькі стосунки були між дядьком і небожем. Відповіді містера Вавасура були короткі і формальні. Його небіж був довіреною особою банку і не мав боргів або фінансових труднощів. Принаймні, дядькові про це не було відомо. Раніше йому вже довіряли схожі завдання. Зрештою, нам чемно натякнули, що час іти геть. «Я розчарувався», – зізнався поаро, коли ми вийшли на двір. «Ви хотіли витягти з них більше?» Та це ж два нуднющі старикани. Я розчарувався не тому, що вони нудні, мона мі. Я й не розраховував побачити в директорському кріслі безжалісного дітка з острим поглядом, як пишеться в ваших улюблених пригодницьких романах. «Ні, мене розчарувала ця справа. Вона виявилася надто проста». «Проста?» «Так, хіба вам вона не здається дитячою забавкою?» «То ви знаєте, хто вкрав цінні папери?» «Знаю. Але ж тоді ми мусимо... Чому?» Заспокойтеся і не метушіться, Гастінгсе. Поки що ми нічого не будемо робити». «Але чому? Чого ви чекаєте?» Чекаю на повернення Олімпії. Вона має прибути з Нью-Йорка у вівторок. Але якщо ви знаєте, хто вкрав цінні папери, чого чекати? Він може втекти. На безлюдний острів, де його ніхто не дістане? Ні, Монамі, там теж не життя не припало б йому до смаку. А чого я чекаю? Ге, для гострого розуму Еркюля Пуаро. Ця загадка виявилася проста, але для інших, яких Бог не обдарував так щедро, наприклад, для інспектора Макніла, усе не так очевидно. Їм доведеться ще трохи поворушити місками, щоб скласти докупи всі факти. Я дуже поблажливо ставлюся до менш обдарованих людей. Господи, Пуаро! Знаєте, я віддав би круглу суму, тільки щоб побачити, як ви колись сядете в калюжу. Хоч би однісінький раз, ви неймовірно самовпевнені. Не сердьтеся, Гастінгсе, іноді мені здається, що ви мене майже ненавидите. І тоді тягар геніальності здається мені заважким. Мій маленький друг зітхнув так тяжко, що я аж засміявся. У вівторок ми виїхали швидким потягом у Ліверпуль. Пуаров перто відмовлявся казати мені, кого він підозрює, або ж про кого знає, напевне. Він тільки знай потішався з мене, що я ніяк не проясню для себе всю ситуацію. Я ж не опускався до сварок і ховав власну цікавість за маскою гордовитої байдужості. Прибувши нарешті до причалу, біля якого колихався на хвилях величезний трансатлантичний лайнер, Пуаро енергійно взявся до справи. Поговорив із чотирма стюардами, в кожного з яких запитав про свого друга, який плив у Нью-Йорк 23-го. Старенький джентльмен в окулярах, дуже хворий, майже не виходив із каюти. За описом з'ясувалося, що це був містер Вентнор, який займав каюту С-24. По сусідству з каютою Філіпа Ріджвея. «Я був у захваті». Хоча навіть не уявляв, як Пуаро довідався про існування містера Ветнора, Ба навіть про його зовнішність. «А скажіть!» – вигукнув я. Цей джентльмен спустився на берег одним із перших після прибуття у Нью-Йорк. Стюарт похитав головою. «Навпаки, сер, він покинув корабель майже останнім». Я розгублено відійшов. Поаро переможно заусміхався в мій бік. В цю мить в його смугасту кишеню опустилася хрустка банкнота, і ми вирушили назад. «Усе це дуже добре», – в'їдливо зауважив я. «Але остання стюардова відповідь перекреслює вашу чудову теорію. Можете усміхатися, скільки вам хочеться». «Ви, Гастінгсе, як завжди, нічого не розумієте. Остання відповідь – наріжний камінь моєї теорії». У розпачі я підняв руки. Тоді, здаюся. Коли ми вже сиділи в потязі, що віз нас назад у Лондон, Пуаро написав кілька речень на аркуші, а тоді вклав його в конверт. Це для нашого шановного інспектора Макніла. Ми залишимо записку в Скотленд-Ярді, а тоді вирушимо в ресторан-рандеву. Туди я запросив міс Есме Фаркуар повечеряти з нами. А рід Наче він нам? підморгнув мені Поро. Ви ж не думаєте, то не може бути. Ви звикли мислити нелогічно, Гастінгсе. Звичайно ж, я думав, якби злодієм виявився містер Іджвей, а таке могло бути, це була б чудова вишукана справа, зразок високого мистецтва методичної роботи. Але міс Фаркуар вона не сподобалася б? Напевно так. Тому все обернулося на краще. А тепер, Гасінгсе, розгляньмо нашу справу. Бачу, ви вмираєте від нетерпіння. Пакунок виймають із валізи. І він, як каже міс Фаркуар, розчиняється в повітрі. Сучасна наука відкидає теорію про чарівні властивості ефіру. Але тут вона спрацювала. Усі вважають, що цінні папери просто таки неможливо було знести на берег. Так, але ж ми знаємо. Це ви, Гастінгс, знаєте. А я – ні. Я схиляюся до думки. Якщо це здавалося неможливо, значить це і було неможливо. Залишаються два варіанти. Або папери заховали на борту, а це важко було б зробити. Або їх викинули за борт. У закаркованій пляшці чи що? Без пляшки. Я вирячився на Пуаро. Але якщо папери викинули за борт, їх не змогли б продати у Нью-Йорку. Захоплююся вашою здатністю логічно мислити, Гастінгсе. Папери продали у Нью-Йорку. Отже, їх не могли викинути за борт. Бачите, що з цього випливає? Ми опинилися там, де були на самому початку. Аж ніяк. Якщо пакунок викинули за борт, а папери продали у Нью-Йорку, значить у пакунку не було паперів. Є докази, що в пакунку вони були. Не забувайте. Містер Ріджвей не відкривав його відтоді, як отримав у Лондоні. «Так, але тоді…» Пуароне терпляче махнув рукою. «Не перебивайте мене!» Востаннє самі цінні папери бачили в приміщенні Англо-Шотландського банку зранку 23-го. Потім вони знову з'явилися у Нью-Йорку через півгодини після того, як Олімпія зайшла в гавань. А за словами одного чоловіка, якого ніхто не слухає, ще навіть до того, як прибув лайнер. Вам не здається, що цінних паперів могло зовсім не бути на борту корабля? Але як інакше вони могли потрапити у Нью-Йорк? А от так. Гігантік відпливає з Саутгемптона того ж дня, що й Олімпія. І везе пошту через Атлантичний океан. Якщо цінні папери надіслали гігантіком, вони мали прибути у Нью-Йорк за день до Олімпії. Усе стає на свої місця. Пакунок із цінними паперами – лише муляж. І його підміна мала відбутися в кабінеті банку. Будь-кому з трьох чоловіків легко було б приготувати запасний пакунок і підкласти його замість оригінального. «Дуже добре!» Цінні папери надсилають партнерові у Нью-Йорк і наказують продати акції одразу після того, як у порт зайде Олімпія. Але хтось має плести на кораблі, щоб створити видимість злочину. Навіщо? Бо якщо Ріджвей просто відкриє пакунок і побачить підміну, підозри негайно впадуть на Лондон. Ні, чоловік у сусідній каюті тихо робить свою справу. Вдає, що дряпає валізу, щоб негайно привернути увагу до крадіжки, а потім відмикає замок ключем-дублікатом. Викидає пакунок і чекає, щоб зійти на берег останнім. Звичайно, йому доводиться бути в окулярах, щоб приховати очі, і прикидатися хворим, щоб не наштовхнутися на ріджвея. У Нью-Йорку він сідає на перший корабель, що відпливає в Лондон, і повертається додому. Але хто? Хто з них? Чоловік, який мав дублікат ключів, який особисто замовив замок, який зовсім не хворів на гострий бронхіт і не лежав удома в ліжку. Тобто нуднющий старий ган Містер Шоу. Так, навіть на високих посадах іноді бувають злодії, мій друже. А ось і мадуазель, я розв'язав вашу справу. Дозволите. І сяючи, пуаро розцілував ошелешену дівчину в обидві щоки. Дякую, що дослухали до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Наполегливо прошу підтримати канал підпискою, вподобайкою та поширенням. Щиро ваша.